Benvinguts una setmana més a Paluts, el programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida un refugi d'animals i rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes. Peluts escolta a 25 emissores i és el programa de l'PAAM, una entitat animalista i proteccionista que s'ocupa dels gossos i gats rodaonss de 31 localitats catalanes. Aquí comença Paluts! Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu en un dels refugis de l'ESPAM, a Cal Piler. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts ho podreu fer. Us explicarem el cas d'una gossa que es va escapar de casa seva i va recórrer diverses localitats fins que l'ESPAM la va trobar i li va tornar als seus propietaris. A la segona part us explicarem què és la leucèmia felina i com afecta els nostres gats. I tancarem presentant-vos el nou llibre del projecte Ninam sobre l'estat dels cetacis a la costa catalana. Doncs això, obrim el nostre peluts per parlar avui d'un gos que necessita trobar fa, una família amb molta urgència. Per això tenim a l'Eva, que es troba en el refugi de Calpiler, a Mataró, on ens parlarà d'aquest gos i a veure què podem fer des de peluts per trobar-li una família. Benvinguda, Eva, com estàs? Hola, Doni, què tal, com va? Molt bé, i tu què tal? Aquí fem un, un, un, un kit-kat per parlar del Joni, que ara ens parlarem una miqueta, ens que porta aquí aquest filet dos o tres anyets i, bueno, a veure... Allò a veure. té quatre anys, uh -huh. és molt jove. És molt jovenet. Eh, va entrar, doncs, mira, justament el dia dels enamorats, a febrer, oh. el 2007. <laughs> si imagina't ja el temps que porta aquí. Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, té la tela. I, bueno, no, o sigui, no, mai millor dit, mai ningú s'ha enamorat d'ell. Hmm. És un gos que sempre ha passat desapercegut. Un gos de talla gran. Que, sí, bueno, com ja sabem, més o doncs menys grans... quin mida? com un pastor alemany. Justament, és més de pastor alemany. És més petit de pastor alemany. 35 kg. Caram, un un gosàs, eh? Exacte, un senyor gos. <laughs> <Sí>. <laughs> doncs és un gos que vera, bueno, no sabem ben bé la seva la seva antiga antiga vida, el seu passat, però bueno, no és un gos actiu, ¿vale? És un gos actiu que necessita el bueno, més, més favorable per seria una, una família jove que tingués molta canya que sortís a passejar mm. en realitat que li donés tot el que no han tingut aquí o sigui, una, aquí està en la gàbia un espai reduït mm. i doncs, ja es mereix tenir uns, uns companys que li fotin canya que, li, bueno, que visqui una mica el que és una platja, el que és una muntanya etc. Que un gos per anar a la muntanya passejar, per, per aprofitar del gos, oi? Exacte, exacte. Mm. el que mm. passa que té un pero Quin pero? Pero que està molt controlat, el Joni de doncs, té lismània. Ai, pobra. Vale, llavors, bueno, per aquest motiu doncs, entra la campanya dels que ningú vol, hmm. que si recordem, doncs, eh, gossos de, de més de 7 anys o que tenen alguna malaltia, malaltia, com és el cas del Joni, hmm. doncs, l'adopció és totalment gratuïta i ens fa càrrec' l'espam de tot el tema veterinaris que impliqui el tema de l'alesmània, analítiques, controls, etc. Recordem, Eva, que la l'alesmània és una malaltia que porta un mosquit, una picada d'un mosquit, i que, i que amb, la, amb una medicació i controlats, a qui n'hem parlat moltes vegades, el gos pot dur una vida completament normal. Si, a més a més, aquesta medicació, tu no te l'has de gastar de la teva butxaca, sinó que és la protectora que te la proporciona, home, Exacte. jo crec que val la pena no fer aquest gest solidari envers aquest gos home, és que et pot donar el mateix que un gos sa, l'únic diferència, i a més a més t'ho que el, el Johnny està totalment controlat, la lismania només pren la pastilla els 10 primers dies de mes. Home, ja està. O sigui, que ja està. indiquem que la lismania està molt controlada, no li, ha, no li ha afectat cap òrgan, per això mm. que el gos doncs, moriria de vell, mm. i li faríem un favor perquè passaria els seus últims 5, 6, 7 anys de vida doncs, com es mereix, mm. perquè okay. és un tros de pa. I tant, Però sobretot sí. això, algú, el, el, algun jove, el, algú que, que, que li doni canya i que li doni doncs, el que no ha tingut mai. Home, no és molt per nens petits, bueno. perquè el ser tan gran i el no haver estat socialitzat abans, doncs, amb la, les ganes de viure, les ganes de, de saludar i tal, doncs, amb pot un donar nen una... molt, molt petit Clar. pot, pot, pot fer-li mal, pot, pot fer mal jugant. No significa, no significa que m'ho segui ni res, o sigui, es deixa manipular... Bueno. Bueno. ens té a tots enamorats però mai, mai, mai, mai es preocupen per a ell Ai, i aquí el tenim, aquí, desplaçat que el Johnny Johnny, però, bueno del Joni mai, mai ens en recordem I a veure, Home, si jo... aquí jo tinc la, la foto d'ell ara davant i és molt bonic, és molt bonic. Et, Tens part, colors canela... Eh? Clar, la gent... que, que no si, Jo mastís de, de pastor alemany realment... Bé, bueno, potser pel, pel, pel morro, que el té una mica llargat, però sí, bueno, és de pel, pel curt. Pel és un cost de pel, pel no curt. Realment no té res a veure un pastor d'alemany, no, però per res així ho poso veure. la fitxa. Realment mm. el mastís... Un mastís mm. de Joni, és únic i ja, doncs amb això ja, ja val. Fins i tot podries dir un mastís de Pointer? O, o, no? El pèl és una mica Bueno, és que exacte, estan mig caçador, mig pastor, és una mica <ríe> ja, well, a, entre mig. No, no sabríem well. també com, com classificar-ho, saps... però com no és el cas... Ah, no, exacte, no saps que, Eva, sinó... la, la gent que no ho tingui clar, el que ha de fer és entrar a la pàgina web de la Protectora i i ho mira el Joni. Ah, exacte. I si no, capsem directament, que estarem encantats d'atendre'ls, explicar-li com és, com l'han de, de cuidar i quines necessitats són. Doncs tindria el, el Joni, fa molt Doncs una abraçada, Eva, i a veure si tenim sort. Vinga, Vinga gràcies. Adéu, adéu. Adéu, guapa. Adéu adéu. adéu, adéu. Doncs bé, si voleu adoptar el Joni o, si més no, anar-lo a conèixer a Calpiler, la pàgina ai, la, sí, la pàgina web de la Protectora us indicarà com arribar en el, en el refugi. La pàgina web, la recordo, és www.protectoramataró.org I bé, nosaltres avancem amb el programa, donem la benvinguda a la Sílvia Serra. Com està, Sílvia? President de l'Espam. Senyora Dunia. presidenta, com Gràcies està? Gràcies, Dunia. <ríe> molt bé, molt bé. Estàs bé. El Joni, el coneixes? L'has vist? A... Sí, sí, perquè fa temps sí. que el tenim. Mm. Aquest gos ve de Sant Joan d'Espí i va ser una de les entrades aquelles massives que feien, que es traien de residències. Mm. I si sí, fa temps. fa temps És un gos... Estàveu parlant de si era mastís d'això, mastís d'allò. És un gos alt, més alt que un pastor de i prim difícilment eh, es pot definir sí, en el seu arbre Paraula, si no es veu van ser unes barreges dels sí. seus pares, sí. però és molt bonic el resultat és que és un gos sí, ben plantat sí, sí, eh? sí, molt bé. Sílvia, com ha anat la setmana? Uh, bé com, com, com ho portem a l'espa ja amb aquests dies de fred que ens comencen a caure al damunt? Bé, tenim força gent que ens està portant mantes que ens estan fent jersellets pels gossos i estem preparats estem preparats Uh -huh. uh, i el, a veure el que ens estem preparant en aquests moments és pel, pel desembre que acabem d'entrar i que, que bueno, com ens afecta a tots, també ens afecten els refugis. Per què? Per què en especial al desembre us afecten els refugis? A veure, com en, ens afecten els refugis i com a entitat. Com a entitat ens afecta doncs, que toca també felicitar els nostres socis, els nostres padrins, els nostres amics que col·laboren i ens ajuden. I com ho, fe, com ho feu, aquesta felicitació? <ríe> no, com ho la feu? Normalment fem una felicitació de, de Nadal. I com una postal? Com una postal o... que l'enviem sí. via correu electrònic i puntualment alguna impresa, no? però per tot això, doncs, hem d'escollir una fotografia, vam estar fent una associació de fotografies amb el nen d'en de Marcelo, precisament, Oi, amb un bé. gat, amb un gos, però que al final tampoc no s'hi donat un resultat allò massa espectacular, i encara no, no tenim massa clar quina és la, la que decidirem, no? però bé, estem treballant amb això, i el que sí, hi ha un, una cosa que és la segona vegada que ho fem, però l'any passat va ser una voluntària que ens va impulsar aquesta idea, i va tenir molt d'èxit, i aquest any ja ho tirem endavant, la setmana veia crec que ja, ja es podrà vendre, Què és el calendari el, el calendari, calendari del solidari de l'any 2011 de l'espam sí. jo tinc el del 2010 sí, doncs, doncs el del 2011 és molt bonic i, i els protagonistes són els nostres gats i gossos o sí, sigui, els gats i gossos de la protectora. Sí. Perquè l'any passat va ser una barreja, una mica, oi? Va ser una mica, voluntària oi? que van agafar, van escollir fotografies que millor li agradaven i hi havia fotografies dels nostres animals i fotografies, doncs, que ella havia tret. Que doncs, ella havia tret, que, sí, sí. que li agradaven. I aquesta vegada doncs, ja són exclusivament els nostres gats i gossos de, dels tres centres. I aquest calendari perquè, perquè dius que és um, solidari. És solidari doncs, perquè tot el que recollim, havia una part d'inversió, hi ha una part d'inversió, doncs que ha sigut la, la, la, el fet de, de crear-lo, no? Uh, però el que és la, la venda, que són 4 euros, mm. uh, doncs tot el que guanyem doncs servirà doncs, per finançar el calendari, que tampoc no ens ha costat massa diners, i la resta doncs, doncs són diners pel, pel projecte de, de l'espam. Uh -huh. Crec que agradarà molt i estarà... On el podrem comprar? A veure, es pot comprar en qualsevol dels nostres centres i i intentarem fer una distribució també per centres veterinaris que vulguin col·laborar o botigues que vulguin col·laborar i, a més a més, via internet ens el poden sol·licitar o pel Facebook. Ja Aha, els hi podem fer arribar, si volen. Però en els centres d'acollida i als encants també. A totes les activitats que fem, evidentment, amb tot això entren les desfilades que fem, les fires, totes les aparicions que fem en, en pobles. Cara ara us en, us comentaré uh -huh. també una miqueta al desembre com com funcionarà. Molt bé. A tot allant de estig les spam mentre gestionin aquests calendaris, doncs, s'estarà la venda. Ah, Tenim la revista, també, que va sortir fa poc. Em penso, Sílvia, que la portada de la revista aquest cop era la Pilar Rahola. La Pilar Rahola ha estat sí, la, la, la portada doncs, voluntària no? que, que s'ha ofert a ser la imatge d'aquesta revista. I, i també la podeu trobar doncs, en tots els centres d'acollida i allà on estic, l'espam, està la revista. Perquè aquells que no ho sàpiguen, la revista du el nom d'aquest programa de ràdio, Peluts. Peluts, eh? sí. Peluts és com una miqueta la, la identificació de, de que és comunicació de l'espam, no? fa referència a tot el que és comunicació. La revista surt dos cops a l'any i bé, ara doncs, tenim uns quants mesos doncs per poder-la anar distribuint. Uh, què més us puc dir, a veure, el tema Nadal... Hi ha un detall també que a finals d'any m'agradaria dir-ho i, i tenir clar quina quantitat d'amics té el nostre Facebook, perquè estem Mira, ja a punt de fer 11.500, si ara, és que no els fet ja. Jo ara <laughs> estic molt... connectada al Facebook, Sílvia. Tenim, ja? I ara mateix em surten 11.524. Vale, pues, doncs ahir... Ahir mateix no arribàvem als 11.500. O sigui, que en un dia 30 persones. 30 persones, o un, un poquet més de 30 persones. Uh, a finals d'any, direm, a veure... Si hem pogut arribar als 12.000, és algo que també hem de celebrar aquest any. Home, perquè vau començar l'any amb, amb 5.000 no o... No me'n recordo, eren molt poquets. Pocs, pocs, pocs. Per això en parlarem algun dia. O no, també. pocs, per no. algunes no. entitats, 5.000 ja són moltes, no? però... Comparat real... amb el que... Home, vam començar amb 2.000. Jo crec que eren menys, sí. Eren menys, menys eren de menys. de 2.000, eh? O això ens ho diria l'administrador, l'Albert. Que ho sap. Uh -huh. uh, què més us puc dir? A veure... Uh activitats que es presenten aquest mes de desembre. Pareu bé l'orella... Vinga, va. Espera, espera que, prenc, que prenc el llapis i un paper i apuntem. Vinga. I a més, a més, també us diré els horaris dels centres d'acollida que tothom tingui clar, perquè és un mes molt estartalat i molt destrutat. <sí> uh, començarem el dia 8 de, de desembre, que ja... A uh -huh. principis de mes estarem presents a Premià de Dalt, a la Fira de Nadal, on tindrem un instant de venda, de difusió, i farem una desfilada dels nostres gossos i una demostració de l'Escola d'Aina. Al mateix temps, a Sant Boi també es fa una desfilada i també tindrà presència l'ESPAM. Uh, I després uh, parlarem activitats, activitats ja fora aquest desembre no tenim, Suposo que les properes ja serà la Pirena, que és el gener, i després uh -huh. la Fira de l'Arbre, que ja anirem parlant. Però el que sí té molta importància al mes de desembre, a finals de mes, són els nostres encants solidaris. Quins dies? Els encants solidaris són el 28, 29 i 30 de desembre, Això és un dimarts, dimecres i dijous? Dimarts, dimecres i dijous, sí. Uh -huh. Uh, hi ha alguna que també us vull, us vull comunicar, que aquest any, com a novetat, eh, haig de dir que tenim molt de material, que estem molt contents amb l'acceptació que està tenint doncs, la crida de, dels nous encants, i tenim una altra vegada el magatzem molt ple. I, I tenim perfecte, això, moltíssim... millor, no? Estem molt contents, molt uh -huh. contents. Crec que ara n'haguessin pogut fer uns altres. Uh -huh. Ara, al final d'aquest mes, haguessin pogut fer uns altres encants. Farem la, el dia 18 de desembre, jo ja ho dic des de que la ràdio, però al Facebook ja també farem difusió. Necessitem un grup de voluntaris que ens vulguin venir a ajudar el dissabte al matí perquè necessitem ordenar tot el que són joguines. Hem rebut moltes joguines i estem a l'espera que ens entri més joguina perquè tenim crides a les escoles que estan, ens estan ajudant. Qualsevol persona, encara que no sigui voluntària habitual de l'ESPAN, pot col·laborar? Sí, que pensi que tot el que li nosa, que si s'està preparant ara per les festes que vindran i està buidant i netejant i, i triant el que ja no, no fan servir els seus fills... Nosaltres ho reutilitzem, ho posem a la venda a molt baix preu perquè pugui arribar doncs, els nens que que, que tenen doncs, que, que els seus pares no poden permetres... arribar a comprar ni permetre's comprar les joguines, joguines noves, que són tan cares. Noves i sí, les modernes, aquestes joguines són molt cares. Sí. Aleshores, eh, hem rebut molta, molta joguina. El 18 eh, fem una concentració de voluntaris perquè ens ajudin a, a ordenar-les. Uh -huh. I durant la setmana de prèvia, la, no, la setmana després, perdoneu, Uh, la d'abans de Nadal, que és la setmana del 20 al 23, tindrem el magatzem obert a les tardes de 4 a 7 per qui vulgui venir a comprar joïnes, si Molt vol preparar-se Per cara a les festes. Si algú està interessat en saber l'adreça o qualsevol cosa, que s'adreci amb un correu electrònic, On? que és encans arroba, Perfecta. I gustosament els adreçarem. Tu mateixa, Silvia, segurament contestaràs els encants. Una coseta, Silvia, sí. tenim en, el, en, el, en connexió telefònica ara, és per no fer-lo per no fer-los para gaire, sí. perquè perquè penso que val la pena. Aquí si et, et sembla podem, hem acabat aquí parlant dels encants, sí. ja, tinc quatre cosetes, o, dos, o una i mitja. No, home, no, els que vulguis, fins endoni temps, fins que arribi al Marcelo per parlar de veterinària, doncs tenim temps. Però dic que el tenim al telèfon i potser estaria bé no fer-lo esperar. Sí. Ell és en Pol González. Aquí es porta Primer de, primer de tot li donarem la benvinguda i després t'explico perquè deu n'hi do la història. Pol, benvingut, com estàs? Hola, moltes gràcies. Bé. Estàs bé, molt bé. Pol, jo dic, ara li explico a la Sílvia que de seguida se'n recordarà de què, de què parlarem ara. Uh, Sílvia, a tu et sona alguna cosa el nom de Candela, una gosa que es I diu tant. Candela? La, la Candela és una gosa sí, que s'havia perdut, s'estava sí. buscant desesperadament i al final va entrar al nostre centre d'acollida. Ah, exacte. Sí. Doncs, uh, clar, com que vam rebre un correu d'agraïment uh, de part del Pol i de la família del Pol, perquè l'ESPA m'havia col·laborat, col·laborat a la recerca i trobada, finalment, d'aquesta gossa, uh, ara vam trucar i dic a veure que m'expliqui quina història. I quan em va explicar la història, si sí, jo li va dir espera't, que hauràs de, de parlar a peluts, perquè déu nhi no només la història, sinó els quilòmetres que s'ha fet d'aquesta gossa. Eh? Déu-n'hi-do. Interessant. Eh? Pol, quan vulguis, explica'ns, qui és la Candela? Hola, mira, doncs, mira, la Candela eh, és una gossa de vàries gosses que tenia la Mamen. Eh, la Mamen eh, va estar exparella amb Eva. Era una exparella teva. Mm. Sí. Eh, llavors, eh, la Mamen, malauradament, va morir el 31 d'octubre i va deixar quatre gossetes eh, orfes. Uh -huh. eh, llavors, eh, bé, la Mamen i jo continuaven en contacte. De fet, la Candela i la Frick eh, eh, eren com compartides, perquè la Candela ara fet 8 anys i la Candela la va recollir jo amb 4 mesos que tenia ella quan la mama i jo estàvem junts. O sigui, que la teva exparella Frick... i tu, per, per deixar-ho clar, eh, vau estar molt de temps, tenia uns gossets, imagino que us vau separar, i quan uh -huh. la teva exparella va morir, vas, vau haver de, de pensar què fer amb aquests gossos, no? Exacte. Un te'ls vas quedar tu... Llavors, eh, clar, i el fet de separar-les a mi em sabia molt de greu i llavors jo vaig decidir quedar-me-les i mentre s'arreglava pues, pues, la mudança per agafar una casa més eh, aviada per totes les goses, perquè, clar, jo tinc dos meves... Eh, sí, vol dir que tu t'ajuntaves la... amb quants animals, Sepol? Amb, amb sis em quedava. Amb sis, Deu ni do Clar, tu buscaves una casa amb espai, no? Clar, clar uh -huh. perquè ja s'estigui millor, perquè ara em quedo jo sol, jo treballo... I, clar, les amb... gosses eren masses. <susur> uh, llavors, la més petitona, que era la darrera adquisició, se l'ha quedat una, una companya i amiga de la, de la mama, i llavors jo m'he quedat amb les altres 5. Uh -huh. I una d'elles era cas, la Candela. Exacte. El que passa és que, bé, la Candela i la Lola eh, van anar uns dies en acolliment... Eh, en acollliment est una, una mica més tranquil. Però en acolliment cantera, per, per què la... per què Paul en acolliment. Ah, perquè és clar allò ara posar pues, pel tema de recollir els trastos per la mudança. Ah, molt a bé, la per treina. la mudança. Jo ja tinc les noves dues gosses i em quedava amb, amb l'afric. Vale. I pues, per anar una mica més desfogat i, perquè, clar, la Lola és molt velleta i va molt lenta. Total, la Candela busca... té un caràcter molt seu, és com molt, molt dura i molt, molt seva, va molt a la seva. Bueno, o sigui... Llavors, clar, per Hola. no entretenir-me uh -huh. més temps del compte doncs pues, vaig a arreglar amb l'alícia de veu animal de trobar una casa d'acolliment durant uns dies mentre jo arreglava tot això. Mm -hmm. hem, de, hem, llavors... de, hem de ser una miqueta més breus, Paul. Continua, a veure si bé. ho podem resumir una mica, perquè llavors... tenim tant bueno, de temps. Mira, per anar així al gra, la... sí. un dia després de l'enterrament de la Mamel, que era la seva propietària actual, la Candela es va escapar, es va escapar. a la noia que l'havia agafat, i aquí va començar, això va ser el 4 de demà... Mm. Llavors, la Candela es va prendre a Sant Adrià del Besòs. Veieu eh, que la va, la va capturar la gossera del Tibidabo a la Bona. Sí. Eh, quatre dies després se li va a la gossera del Tibidabo i la van veure al carrefour de Barberà del Vallès. O sigui, a veure, un moment, Paul. Ella sí. escapa a, a, diguéssim, el barcelonès, però més tocant a quasi Santa Coloma, es dit San Adrià? Sí. Va a la gossera del Tibidabo, o sigui, ja, ja canvia de ciutat, perquè allò és un altre, uh -huh. és un altre ajuntament, i després uh -huh. acaben trobant a Barberà del Vallès. A Barberà del Vallès I, I aquesta va gossa va caminar tant? I va caminar tant? Uh -huh. Doncs això sembla... Caram. I a Barbara de Vallès sí. què va passar, Paul? A Barbara de Vallès se li va perdre la pista gairebé durant una setmana sencera i, finalment, me van trucar dient-me la, la grata notícia de que la teníeu vosaltres a la protectora de Mataró, uh -huh. que l'havíeu reconegut entre tot el fotiner de gossos que teniu en allà, perquè realment es va fer molta difusió i va, ha estat moltíssima la gent que, que ha estat darrere de la Candela a veure si la localitzaven. I efectivament jo vaig anar el dia següent mateix que m'havien avisat uh, a vosaltres a la protectora de Mataró i si sí, sí era la Candela i va ser molt emotiu perquè la Candela ja em, va, ja em va veure, ja em va olorar la que vaig posar peu a terra de la, de la protectora i en, en quan la van deixar anar a la gàbia, és que se'n va tirar sobre i em va abraçar, realment em va abraçar com una persona. Mm. Paul, clar, tu vas enviar un, un, un mail d'agraïment que la Sílvia, jo tinc que enviar ara la Sílvia Serra, ella és la presidenta de la protectora, et pot dir, bueno, us, podeu, us presento en, així, en, en, en, des de la ràdio, Ah. Hola, Hola, Pol. Igualment. Hola, Sílvia. I clar, Hola que, aquestes coses, Sílvia, clar, el Pol el que destacava era que a la protectora, no perquè sigui era de la, la Dividabo o sigui qualsevol altra, eh, sinó que ella el que destaca és de tan fotimer de gossos que hi ha el poder adonar-te que aquella és la cosa que s'està buscant. És una mica d'interessant, del ah, tema. Bueno, va ser cosa de la Vero. A la Vero li enviem totes les fotografies que ens arriben. Qui és la Vero? Mi, la Vero és la noia que tenim, la nostra companya, que tenim a, que, bueno, en el despatx d'informació. Uh -huh. Ella recepciona tots els mails de perduts i els té penjats. I, I, bueno, és molt bona observadora. I a l'entrar... No. <ríe> als... real, real, realment sí. és agrair la seva tasca, de seguida, perquè sí. De molt, seguida molt, va molt dir aquesta és la gossa de la fotografia i vam estar mirant i comprenent Hosti, sí. llavors l'anàvem cridant a veure si responia però clar, els coses... Gossos... Molt còmic, la veritat La, la Vera anava dient-li, candela, candela, no, a veure si giral, I li, li, candela i tu també Llavors la jo li deia, a veure, Pili i també responia <laughs> o sigui, cap al nom no era fiable aleshores no és normal és trucar al telèfon de contacte dels de, de reclams que ens arriben i realment és el propietari que la reconeix i l'animal reconeix El que no, que no m'ha quedat clar és com es va, qui es de posar en contacte amb ell Sí, perquè ella no, la, la Candela no duia xip. Uh, però per l'imatge, per la foto. O sigui, va ser la Vero qui va avisar el sí, Pol. No, va la, la així, Vero Pol. va detectar de seguida que la gossa que acabava d'entrar li sonava la fotografia que lella l'havia penjat. La va buscar i van posar la fotografia al costat de la gossa. Ostres, sí, és igual. Sí, sí, sí, sí, pot ser, pot ser, pot ser. Llavors va ser qüestió de trucar el telèfon de contacte, van venir, realment, era la Candela. Mm. I això sol passar molt poques vegades. És una pena. És sí, tu una vas pena. tenir sort, Pol, eh? Moltíssima, moltíssima i estic ben, ben agraït, eh? Sí, perquè i jo penso que s'ha d'agrair a, a la Vero. Ahir ja li vaig dir gràcies a tu, i la Vero diu... No, no, això no, mm. Nos és amada les gràcies, perquè moltes vegades és el que diu ella, entren tants i tants gossos i mestissos i són tots més o menys... Sí, similar. que a vegades tu pots, deixar, pots tenir una certa deixadesa. I a vegades ai, la fotografia i... que ens envien mm. tampoc quadra massa amb, la, amb, amb el que és el gos en realitat, però aquesta fotografia era molt lograda, molt, molt, molt bona, gran... I, i sí, sí, de seguida vam deduir que era ella, i bé, i un final feliç, no, Final Pol? feliç, Pol! Final feliç, final ara feliç, ves en per, que per tots, que feliç per tots, malauradament, al ha estat, però sí, final feliç. Ara has de vigilar aquesta, aquesta gosa, perquè aquesta gosa té una, una tendència escapista, escapista eh? eh? Bueno, ara jo, a veure, la Candela té xip, ¿vale? perquè l'hi vau posar a vosaltres, sí. moltes gràcies. Uh, jo ara estic molt més tranquil, perquè veig que la Candela... Eh, S'ha sabut cuidar ella sola i jo em pensava que era molt més despistada. Uh, tot i així, a mi la Candela em fa cas i aquí la, la nostra família pues és la Candela, la Lola, la Frick, la Cosita i la Calli. Toma, ja. i jo. Molt bé, Pol. En, ens queda dir, Dunia, que es va recollir Sardanyola del Vallès, finalment, eh? No era a Barberà. Ah, Sardanyola, sí, senyora. Sí, Sardanyola del Vallès. Del Vallès. A Barberà li van perdre la pista, i van a Sardanyola, eh? Sardanyola. De Barberà a ah, O sigui, que jo penso que aquesta cosa va anar segurament pel per, per parc de Collserola, ser perquè per la es, la va, muntanya, si es va segur. escapar pel Tibidabo. Sí, segur, segur. Déu-n'hi-do, s'ho ha passat bé, aquests dies, ja eh? ha tingut sort, Pol. Déu-n'hi-do, no, la veritat és que estava en molt bon estat eh, físicament, i no no, i molt bé, molt contents tots i molt molt agraïts per la vostra tasca, molt agraïts també a, a veu animal, perquè a través de veu animal eh, s'ha pogut fer tota aquesta gran difusió i tota la gent que col·labora amb veu animal i de nou a, a tots vosaltres per, per identificar-la tan ràpidament Molt bé. I, i per retornar mela la Doncs res, Pol, ara aprofitar de, de, del temps amb aquesta gosseta i, i moltes gràcies per haver explicat el teu testimoni avui a peluts. A vosaltres, una abraçada. Una abraçada Finalment. a tu, Pol. Adeu, adeu. Hi un altre cas, Dúnia, de retrobament, Digue'm. el cauet... Ah, del que van parlar vam la, setmana parla la setmana passada? Vam estar També es va escapar a un propietari. El divendres mateix el van trobar en el centre d'acollida de Masnou, en la protectora de Masnou. Estava a la protectora. Algú el devia trobar i el devia portar a Masnou. Bueno, això són bones notícies, però que no es pensi tothom que es no, troben tan ràpidament als bursos. No, no, és molt complicat. Bossos, eh? és molt... Però gràcies Perquè... al en xif ens van localitzar. Clar, clar. Bé, bueno, el xip, la difusió exagerada, com, com la família sí, del Pol va importantíssima fer... Importantíssima l'identificació del microxip i si pot ser en placa amb el telèfon. Però dels que no duen microxip, uh, Sílvia, quans arriben demanant per un gos i quans el troben a la protectora? Uh, molt poquets. Molt pocs. Molt poquets, eh? Sembla mentida. I la, eh? Tristor, no i, la, I la tristor de la gent quan va al centre i sap que aquell gos que està buscant no hi és... Sí. Sí, però no et sé. pensis eh, que pel ritme d'entrades que tenim no tenim massa sol·licituds de, de, de, de recerca del seu propi gos. No? Hi ha molts animals que arriben al centre i no són buscats pel seu propietari. Mm. No, no, no. no Vull dir perquè qui perd un gos encara que el perdi a l'altra punta de Catalunya... Es mou. Es mou. Mm. es mou. perquè els gossos, ja veieu, ja veieu. Mira, <laughs> home, increïble. Quilòmetres um, fan. Increïble. I si no, els carreguen en un cotxe i se'ls aporten en a... <laughs> un altre També. centre. Doncs escolta, a Sílvia, encara tenim tres minutets a que ens veure, hem quedat a mitges amb el tema i informi dels horaris que tindrem aquest desembre. Vale. Que tingui en compte la gent que tots aquests festius de la Puríssima estan oberts, com un diumenge, de, de 11 a 2. Els dies que tindrem tancats a, a les festes de Nadal són 25, 26 de desembre i el dia 1 de gener. Bé, que són els dies festius. Sí. Menys el dia de Reis. El dia de Reis està obert, val? Uh -huh. Uh, o sigui, que per atenció al públic i per voluntaris estarà tancat. Si o sigui algú vol fer fan... un regal de Nadal que no es presenti allà Bé, sempre diem el sempre diguem que els 25. animals no són regals de Nadal. Ho sé, ho ho sé. Ho sé. Ho sé, Sílvia, però... Però sí una adopció pot ser un bon gest o un apadrinament ah, pot ser un bon gest per, per de cara a les festes. Bueno, no? oh, un moment, un moment, Marcelo, que et, et donem veuen en el micro. <laughs> Què tal? El Hola. Marcelo aquí ja, sal... ja estaria ja, per... Ja no, que hi no. ha tienda. També podem passar a comprar alguna cosa un regal de Navidad. Pues, mira, per una vegada, eh, Marcelo... Eh, és veritat, a la botiga solidària. Molt, no? Per una vegada. Pura. Sí, tenim, tenim un punt de venda de material de complements. Eh, a, part de, a part dels encants, uh -huh. que ja he convidat a les persones que vinguin a compra, tenim una botiga de complements d'animals al centre, centre d'acollida del Càrrega Alici. O sigui, que qui li vulgui fer un regalet al seu, al pot, seu pot animal venir. pot venir al refugi de l'ESPAM, que a més és una compra solidària, eh? Sí. Vinga, digues. Uh, L'horari, està clar. Sí, l'horària, o sigui, hem, hem, ens hem quedat clars que el 25 i 26 obriu tot el dia i els No, motxatxa, no. No nen bé. És broma. 25, 26 i 1 s'obre per fer els serveis, els serveis mínims, les netejes, les medicacions, el servei de recollida. Ells treballen? Treballen, treballen, vamós, fins i tot el a dia ves. de Nadal, pobrets, sí. Mm. I i el que si de remarcar que el pont de la Puríssima i el dia de Reis estarà obert, el punt que esperem als voluntaris i a molts adoptants. I bé, em queda dir-vos, no sé, em feia gràcia vinga, dir vinga. una relació de les adopcions que hi ha hagut. La vinga, semana, va, sí, així, així acabem amb una Mireu, bona dada. Mireu, 25 adopcions de gossos 16 de gats. Fantàstic. Uh, hi ha alguna adopció interessant que m'agradaria remarcar, com pot ser la del Salat, que feia 3 anys que estava en el refugi. Del no, Salat n'hem parlat aquí, en el, sí. en el Peluts. El Crash, que feia un any. Uh -huh. El Crocs, que més o menys també feia un anyet. I després el Fiti. El Fiti era un gos que coneix molta gent al CAC que també feia força temps, anys que estaven allà, i ha estat l'adopció feta, ha sigut realitat gràcies a l'ajut dels voluntaris i del servei d'atologia. L'han educat, li han ensenyat a fer... Ah, no sé com en diu la Marina. A, a seure... Piruetes, jo li a dic. A fer piruetes. Bueno, a rodar pel igual, Fa croquetes i fa allò que... Sí. <ríe> un gos educat modèlic. Se'n habilitats. Habilitats. Habilitats, habilitats. Canines. Sí, doncs és un gos que sap fer habilitats mm -hmm. i això doncs fet que facilités la la seva adopció I, i bé, penso que 16 gats també és important l'adopció de 16 gats o sigui, que acabem amb unes dades esplènides sí, uh, sí podem estar optimistes i contents esperem total, les... que el desembre continuï igual el gener i tot l'any o sigui, parlem de 40 i poques adopcions Déu-n'hi-do Sí, Déu-n'hi-do en una setmana molt, molt, sí. molt bé, Sílvia, fem una petita pausa molt i bé. tornem a parar amb el Marcelo oh, Vinga, fins ara l'espai veterinari. Nosaltres continuem amb l'espai veterinari per donar-li la benvinguda, que ja ja ens ha parlat una mica, però bé, bueno, li donem la benvinguda, com cal, al Marcelo Cabrera, que és cap sanitari de l'ESPAM. Què tal, ca... <laughs> tal, Cabrera? Molt <laughs> bé, molt bé, Ramiro. Bé, bé, doncs avui volem parlar, estem malament, avui volem parlar de la leucèmia falina. Sí, sí. La leusèmia falina, que és una malaltia que així a priori fa la sensació que tingui una similitud amb, amb la leucèmia humana. Sí, realmente la gente, generalmente cuando dices que, que le vas a vacunar al gato a la leucemia o que el gato tiene leucemia o que pasa algo de esto, es lo primero que, que piensa, ¿no? Mm, que piensa penses... que, que es una enfermedad que, que es contagiosa, que se pueden contagiar las personas. Y bueno... Mm, Hombre, claro, a priori en, en las... no fa gracia cuando dices, no, no, el meu, meu gato tiene leucemia. Uy, ¿y cuando me va a quejar el otro día? Ya, ya. Lo que pasa es que, bueno, en, en las personas la leucemia tiene un origen tumoral... Mm. Eh, en en els gats, no? El gato, no, es una enfermedad viral, es una enfermedad mundialmente difundida, está está muy muy distribuida en diferentes en, en todo el mundo. Sí, hi ha una buena población de gats afectats per la leucemia. Sí, sí, exactamente. Gracias por suerte la la vacuna es es muy efectiva. Mhm. Uh -huh. Por lo cual se recomienda vacunar los gatos, lo que sí siempre hay que tener en cuenta qué tipo de gato, hay poblaciones Eh, que están muy, muy mucho más a riesgo que, que, que otros, ¿no? Todo ah. depende qué tipo de vida haga nuestro gato, eh, si sale, si vive solo, si eh, qué edad tiene. Entonces, lo que siempre tenemos que, creo, es como siempre recomiendo, de ponernos en manos de nuestro veterinario. Y entonces en base a esto que si el gato sale si si sale y está en contacto si, con nuestros si gatos surpo, se pelea. Sí, surgen desde aquests gats que sí, surten de una volta, el que torna després, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, hay muchos gatos, hay muchos gatos machos que, que no están castrados. Y estos gatos en la conducta reproductiva si tienen si tienen posibilidad de salir al exterior, se pelean frecuentemente. Bueno, en la reproducción del gato es muy agresiva. Mm. Entonces, generalmente los machos se pelean por una hembra. I se muerden, es la forma que tienen, se muerden, no se reuñen. I amb aquesta mossegada y la, la leucemia, leucemia es pot transmetre? Se puede transmitir con mucha facilidad. Només per mossegada? Eh, bueno, mordidas es la forma más habitual de, de, de transmitir. y unas esgarrapada amb sang? Bueno, debería es un poco rebuscado, pero podría ser, porque piensa que los gatos, la forma de limpiarse o de acicalarse, es lamerse, entonces en las uñas podrían eh, transmitir eh, partículas virales. uh -huh. O sea, es una malaltía vírica, ¿eh? Es una, una malaltía de origen viral eh, que se transmite o por mordidas o por arañazos. Generalmente el momento es esto, cuando se pelean uh -huh. y la reproducción es un momento donde generalmente los gastos no, no, no, no llegan a, a, a pelearse, por, a, a tener un conflicto de, de morderse o rejuñarse. Uh -huh pero si hay una mujer de por medio, una gata... Ah, ya sí no. que es Lía. Exactamente, como todo. Como Entonces, todo. generalmente los gatos se marcan, hacen ahí su, sus posiciones de, de, de, de, de digamos, de, de levantarse, de doblarse, de decir, aquí estoy yo, hacen un par de ruidos y cada uno para su lado. Pero si gata por medio, ahí está. Ahí la lían y se empiezan a morder y ahí es donde viene el problema. Y esta es la forma más fácil de contagiarse. O es... sea, que para lo que tú dices, los gats eh, más clas tendrían más... Eh, generalmente serían... sí, porque son... claro. Se... Claro, más... los gatos se reproducen, digamos, tienen más posibilidad de, de reproducirse que una hembra. Mm. La hembra... O sea, es raro, es extraño ver una femella con leucemia. No, no una es extraño, no, no es extraño no es no para estranya. nada. Eh, se ven, pero generalmente estos gatos machos que vienen de la calle que son estos típicos gatos que se pelean, que tiene cicatrices en el cuello, uh -huh. que son estos machos guerreros. Muchos tienen números de, de, de, de, de tener la enfermedad. ¿Y cómo podemos saber que el nuestro gato si es dels que fa voltas pel pel carrer o pel camí y després torna a casa pot tenir leucemia? Bueno, ¿Quins són els lo símptomes? Lo más lo más eh, lo que siempre recomendamos es vacunarlo, la vacuna es muy muy efectiva. Sí, pero ¿y si no le han feito si, no, bueno, si no, no lo tenemos vacunado, eh es una enfermedad que en algún momento se empieza, pueden a lo mejor mantenerla durante, a lo mejor unos meses, un año o un año y medio y en algún momento uh -huh. desencadenarse. Y cuando se empieza a desencadenar afecta el sistema inmunitario del animal, hace que el animal se debilite, empieza le, le afectan otras enfermedades. En un invierno, en el invierno le afecta un constipado, resfrío, empieza con mocos, pierde peso, decaimiento, notamos que el gato cambia, deja de, de limpiarse, el, el, el pelo le cambia su condición, entonces eh Yo creo que la mayoría de los veterinarios cuando vamos con un gato, un gato con estas características, lo primero que te pregunta es, ¿le han hecho el test hace poco, o no? Porque ya un test, eh, per, ah, entonces, Para para claro. determinar y es un test 100% fiable. Bueno, aquí hay bastante controversia. Nosotros tuvimos una experiencia, hace... bueno, tuvimos varias, pero hace justamente una semanita tuvimos una una experiencia con estos tests. ¿Ah sí? Test, sí. ¿Y, y por qué? Porque bueno, llega un llega un gato que estaba castrado, un macho y le vamos a hacer el le hicimos el test y nos dio positivo entonces no, no nos fiamos y le hicimos otro test de otra de otra digamos de otra compañía otro laboratorio ¿Qué dius? O sigui, son, és per dos esa, que dios si son es par dos laboratorios que tener un resulta sí, fuerte eh? entonces los dos salió positivo y bueno nada han llegado los 20 días estos gatos muchas veces se les buscan a casa pero muchas veces hay que tomar una decisión porque es una enfermedad muy muy contagiosa y no la puedes meter a la gatera entonces nada hicimos un test un poco más que eh, no hicimos un test, perdón. Sacamos sangre, lo enviamos a un laboratorio donde hacen unas pruebas que son más complejas y resulta que que, que es negativo. ¿Y eso? O sea, y entonces eso, esto eso es... es lógicamente yo hablé el, a los dos laboratorios y ah, pedí si explicaciones. Es que alguna cosa falla, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay hay algunos virus similares que provocan reacciones cruzadas. Caramba. Entonces hay virus que tienen... Eh, estos estos test funcionan detectando algunas partículas. Es como que buscan algunos algunos marcadores que tiene cada virus y identifica. Entonces, posiblemente este gato esté infectado con algún otro virus que, que sea portador de estos marcadores y de un, una, una reacción que se llama un falso positivo. Maja, pero ya saben tú, ellos podrían verificar una mica, la, varía una mica las variables de bueno, test, ¿no? Porque, todos ah, estos, estos test siempre eh... los te dicen que tienen entre el 2 y el 3% de de possibilitats de... de Tampoc, de... o sigui, realment sí. aquest gat tenia un, aquest, aquest, estava dins d'aquest 2 o 3%. Sí, és bueno... el que ells diuen. Sílvia, Déu-n'hi-do, perquè al Marcelo i el seu equip no ha estat allà insistint, no? Perquè si no... Oh, ha estat insistint perquè també li hem demanat. Oh, sí, sí, sí, ah, sí? Eh? A veure, veure explica'ns-te la història. Pensa que nosaltres som molt pesades. <laughs> bueno, és que aquest gat era molt... I vols, bueno. dir, I tenia i vols un... dir, li vas dir, dir torna a provar. I, I tenia per... una història detrás, que sí, havia clar. algú que manda un mail, que havia un gat, havia una història rara va venir la pota trencada sí, tenia una pata rota molt manso, molt era gordo, muy muy manso molt sal, Entonces, que... si el gato no hubiera tan bueno lo mejor no hubiéramos hecho más pruebas o però... si hagués entrat amb en unes condicions que, veu, que veus que no està però el, el gat va no entrar, se nota sí, el solamente salió. la pata rota, que en ese moment no lo esperamos porque pensábamos que, que era positivo pero bueno, ahora nos vamos a plantear la, la evidentment, s'ha de tenir en compte que totes aquestes proves valen diners clar, o sea, clar. Que... perquè el primer el... test per exemple, quan pot costar? Unos 20 euros aproximadamente. el segundo test igual. Y vas li, li, li a hacer dos. O sea, 30, ya van 40 euros. Y, y después... Y el otro unos 30, 35 claro, euros. Sí, al final estamos hablando. Doncs de, de test, solamente euros. de test, ¿no? Però a més a més aquest, aquest gal i doneu de menjar cada dia. No? I, la, les I les hores ra... dels I les radiografies. Aquí està, bueno. a les hores... És a... un gato no, major, de tenir uns 7-8 anys. Però ens costa prendre decisions. Abans, ja ho sabeu, que abans d'autanar ser un animal hem d'estar molt segurs, molt segurs. Vull dir, no volem fer les coses... Home, sí, Sílvia, però si dos tests estan dient... O sigui, això de la leucèmia el que t'està dient és que... És que, bueno, és controvertit, no? Mm. encara que digui ell un 2 o 3% però bé, bueno. en tot cas eh, Marcelo, si hagués sortit positiu quant de temps podria tenir un gat amb leusèmia de vida? Bueno, depende la... perquè muy... imagino, adueixo eh. que no es cura No, no, no, no se cura, se puede tratar los tratamientos también son muy difíciles de comprovar pero si un gato tiene leusèmia y la enfermedad está desarrollada y activa con suerte dos años con suerte. A molta sort dos no. anys, això és poc temps. Sí, poc temps. I, I els tractaments igualment són cars. Sí, hi hi, bueno, com to, els tractaments alternatius, com medicina homeopàtica i otro tipus de eh tractament que se pode extrapolar de medicina humana, uh -huh. que tampoc no hi no, hay no cura, vamos, no hi cura, són tots els tractaments paliatius y en ninguno tiene tiene un, un que diga mira voy a gastar un dinero pero esto voy a hacer que el gato tenga más calidad de vida. Sí, o que le puedas alargar 5 años la vida, ¿no? No, no, ¿no? no es sí, exactamente. No, hombre, no, no, tú creo que lo, lo mejor en estos gatos es darle un entorno controlado, un ambiente controlado, tranquilo, sin estrés, lo menos que salga fuera lo menos lo menos posible, que esté que calentito, que tenga su comida... Que tu no... recomanes l'eutanàsia? Sabem que el nostre gat té leucemia eh, i llavors ens dius, home, perquè et duri un any i acabi amb males condicions, millor eutanasiar-lo. Ara, no, no, qui, no, no. Qui, quina és la millor solució? Jo crec que la millor solució és això, és preparar tot un entorn especial per a l'animal, evitar situacions d'estrès. Mira, Eh, si tú vas a trabajar cada día y tienes un estrés que te mueres y una úlcera al final vas a tener una vida totalmente más reducida que una persona que no trabaja nunca que está tranquilo que no tiene ningún estrés Mm. Yo ya siempre le digo, mi abuela, mi abuela, no trabaja en un y tiene 97 años. <laughs> ah. <laughs> y tú a ver sí que le queda té la barato. Entonces, es lo mismo, un gato. Pero a te va a Argentina. Allá no, teniu, teniu, més més qualitat <laughs> segura de vida. No. Aquí, aquí també ià, eh. No, no, eso, també, també. Lo, a Cuba eh... también tenen un gen de... que son tots de 100 años. Ya yeah, no se estresan en los no sí. yeah, entonces el i en un gato és es esto, ¿no? Rao, tot, rao, eh? quitar todo, todo todo todo todas las situaciones estrés que que, que le puedan afectar y el estrés en un gato es si sí, es... le fe viura como un cuba pobras uh, claro. pobras eh, que también no no, no viví que tenga mira su su su arenita limpia su comida eh que pueda mirar por la ventana tranquilo, no traerlo Pero que los animales de compañía que tienen familia no patecen estrés. No, pero si un gato... No, pero una mudanza, por ejemplo, no, evita no, no. aquella mudanza durante claro. aquel año, ¿no? Hay, exemple... que, hay que entender a qué me refiero el estrés un gato. Por ejemplo, un gato entero, un gato que, que no está castrado, tiene muchas situaciones de estrés. Cuando sale afuera a reproducirse, se pelea, tiene conflictos mm -hmm. y vienen todos mordidos. Es una situación de estrés. Mm -hmm. que O sea, hay que tratar de adaptar, eh, lógicamente, tener un gato entero i encerrar-lo dins de casa també és es estressant, perquè el gat va estar desesperat claro, per claro. sortir i no va a poder. Llavors, uh -huh. és adaptar-nos a la, a la, a la mejor qualitat de vida que li puguis donar. Que li puguis donar. Molt bé, doncs ja ens ha quedat clar. En tot cas, aquest gat que dius que ja es pot adoptar, com es diu? Se'n demà Gati. Gati. Gati, doncs el gatti, la Gati també és... La Gati o el Gati? El Gati, el Gati. El Gati es pot adoptar a partir d'ara, sí, no? Sí, també sí. ja podem fer la crida ja, des d'aquí. Ja, ja, ja, ja està. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marcelo, Molt i nosaltres ens atem aquí l'última part del programa. Nena, on són els llibres vells del prestatge? Ai, mare... M'ho importa els encants solidaris. Nosaltres no els fem servir per res i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats. Ah, sí? I què més els hi portes? Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui. Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols. Informa-t'en trucant al 902 908043 o enviant un correu a encans arroba protectoramataló.org. T'hi esperem. L'entrevista. Per aquells que se'n van a la Patagònia i paguen cars els seus bitllets per veure balenes i dofins, han de saber que potser no cal anar tan lluny per veure aquests atassis. És més, aquí a prop a casa nostra, amb una mica de sort i paciència, també se'n poden veure. Podrem saber més sobre el tema llegint la guia sobre els cetàsis del cap de creus que el projecte Ninam ha elaborat, però bé, millor que ens ho expliquin ells mateixos, que per això tenim amb nosaltres ara la Gemma. Benvinguda, Gemma, com estàs? Hola, com esteu? Estem molt bé, amb moltes ganes de, de, de poder parlar d'aquest tema tan interessant. Gemma, deixa'm presentar-te al Marcelo, que ens acompanya, que és el cap sanitari de l'ESPAM, i també a la presidenta de l'ESPAM, la Sílvia Serra. Hola. Hola. Hola, Gemma. Hola, Gemma. Tal? Hola a to. Gemma, aquesta guia dels, dels cetasis al Cap de Creus d'on va sorgir la idea? Bueno perquè el projecte NAM ja fa sis campanyes és a dir, sis anys que està desenvolupant uh, la recerca en els cetasis aquí a Cap de Creus um, amb l'EN amb l'Eç del parc doncs hem estat uh, col·laborant bastant intensament i, i i vaja va va van, van hi havia una convocatòria una línia d'ajuts per a, a la difusió dels valors a, a, ecològics dels hàbitats i del medi ambient del Cap de Creus i bé, nosaltres vam creure convenient que el format d'una guia eh, sobre el cetàsis, això del cap de creus, i una mica també eh, com un referent per a tot Catalunya, hmm. doncs, que podia ser una eina divulgativa molt important perquè encara és un... Exacte, anava, era... anava a preguntar, és la primera guia de cetàsis de, de Catalunya que hi ha? Doncs sí, com a, com a guia única i exclusiva de cetàsis, que, que, bueno, que ja sabeu que són mamífers marins... Hmm. Doncs, o si sigui, una... parlem de balenes, mm -hmm. de Dufins, catxalots, mm -hmm. dofins... Sí. Exactament. Doncs com a guia exclusiva per ells, sí, sí que hi ha referències eh, en altres tipus de guies de mamífers de Catalunya i Andorra, per exemple, que, que, que fania un capítol que fa referència als cetacis, hmm. però vaja, com a única guia i exclusiva, on explica una mica tota uh, bueno, pues uh, la realitat dels estatacis a Catalunya i unes bones pràctiques per poder albirar-los, per poder t'aproximar amb ells i per poder descobrir la seva realitat doncs sí, és, és la primera, és tot, la primera. Eh? Uh, Aquí pensa que nosaltres som uns fervents admiradors de tot el que feu el projecte Ninam eh? La Sílvia, per exemple, ella hi va molt sovint al cap de creus i, i ella m'ha dit, sobretot quan parlis amb ells que t'expliquin on es pot anar a buscar aquesta guia, on la podem trobar Bueno, mira, nosaltres eh, hem volgut ser molt proactius per a fer-ne difusió eh, i que se'ns veiés eh, pues això, tot el projecte que hi havia al darrere. I bé, la guia bàsicament es trobarà la trobarà aquí, o bé es contacte amb nosaltres. Aquí Aquí què vols dir? On? Ah, per això, a les presentacions que farem projecte n'anàvem en breu. Sí? i sí, si algú té ganes de viure una experiència amb nosaltres a bord del catamarà. Ui, mira, no ens ho diguis, que ens hi anem, eh? Què és això? A veure, explica'ns, explica'ns això del catamarà, perquè això hi ja ve darrere de tot el projecte vostre, que és el projecte Nina,. oi? Tant, sí, sí. Mira, nosaltres, evidentment, per fer... El seguiment d'aquests animals, la recerca d'aquests animals i una mica a eh, tota la, la sensibilització ambiental envers aquests animals, bones pràctiques per al, sigut ja dic, per a la seva trobada i la seva aproximació. Evidentment ho fem in situ, ho fem a mar. Disposem d'una d'un una embarcació, un catamarà. Teniu un catamarà, oh, que bé, Gemma. Sí, un catamarà que bé, el tenim aquí a Roses i, i, bueno, és una mica casa nostra i la casa dels participants que venen a viure una experiència en Projecte Ninam, que pot I, ser... I, i quan, i quan uh -huh. o sigui, és garantia, quan, quan pugem dalt d'aquest catamarà aquestes excursions que organitzeu, és garantia de poder veure una balena o un tofí? Bé, uh, no. No? Estradundament, no. I una miqueta és aquesta la nostra tasca. L'experiència que es endur la gent que ve amb nosaltres que s'embarca al catamarà és de dos tipus la, que, la de la persona que, que té ganes de, de trobar-los però entenem que també de conèixer la seva realitat i de saber quin, quins són els estudis i quines són les experiències que es tenen a Cap de Creus i a Catalunya llavors per això també a la gent que s'embarca amb nosaltres encara que sigui a títol ja et dic una mica d'ecoturisme el que fa és participar del projecte a descobrir altres coses aprendre a navegar, navegar vela mm -hmm. A descobrir el paisatge, no descobrir només els cetacis, que anem al 100% a cercar-los i posem tota la nostra energia en, en, en, en trobar-los. En trobar perquè tenim les zones sensibles, les zones de més, aproxim... les zones de més presència, etc. Però bueno, també hi ha altres espècies d'animals que els estem fent seguiment que també són molt interessants. I sí que és veritat que les persones que han participat, d'una manera o d'una altra, han gaudit de l'experiència. Afortunadament no tenim cap mena de queixa. Perfecte. Gemma, no tenim molta estona més. Et Imagino. voldria fer dos preguntes. La primera, quina és la situació dels cetàsis a Catalunya? Així, de manera molt resumida. Mira, la situació dels cetàsis a Catalunya té una sola paraula, els de desconeguts. Clar, perquè la pregunta abans podria haver sigut, hi ha cetàsis? Hi ha balenes a la costa catalana? Exactament. Doncs el, el, el greu problema que tenen els cetàsis a casa nostra és l'enorme i el profund grau de desconeixement que hi ha des d'e d'evidentment el públic en general que jo s'entén fins a les presents uh, públiques eh? i, i, i, i medioambientals no? a l'administració. Llavors, uh, bueno, així que ja estem. Són sis anys, són molt difícils, aquests sis anys han sigut molt durs, però bueno, aquí estan els resultats i, i, i, i tot i la crisi, que mm -hmm. nosaltres vivim en crisi des de fa sis anys, ja, ja hem sabut adaptar-nos a aquesta circumstància, doncs seguim navegant. Molt bé. Uh, ràpidament, de quan, quina població hi hauria al Mediterrani ara mateix? Mira, de les tres espècies són les que focalitzem l'estudi. Ràpid. Rurcual comú és la balena, és el segon animal uh -huh. més gran que existeix en tot el planeta, és el cosí germà de la balena blava. Uh, estan estimats uns 2.000, 2.500 individus només a la, a la Mediterrània i que no surten de la Mediterrània. Per cap de creus d'una mitjana de 20-30 uh, animals es veuen a la primavera, que poden estar diversos dies, eh? Uh -huh. Després, el dofili estat que és l'animal més abundant a la Mediterrània uh, els grups estan estimats fins a 600.000 animals ¿vale? mm, i després bé. el dofí molar que és el que està en, en, en un sí. grau més de, de desconeixement perquè mm. les poblacions estan molt trencades doncs es fa realment difícil estimar estimar l, la... el grup d'individus que hi ha uh, Gemma, ràpidament, la, sí. la vostra pàgina web perquè la gent us pugui ajudar a fer donacions a anar a gaudir amb el catamarà i potser veure alguns de doncs mira, 3B Molt bé, projecteninam.org. Al Google ho trobaran també per projecteninam o se al cap de creus Molt que bé. ho trobaran. Una abraçada de molta sort amb aquesta guia i amb el, i amb el projecte, eh, Gemma. Moltes gràcies, Dunia. Adéu. Una abraçada. Adeu. Nosaltres ens acomiadem, Marcelo, Sílvia i el, tots els oients. Fins de setmana vinent. Adéu.